Dialog 3. Nein, es gibt nicht noch mehr Taschengeld. Und Schluss. Ja, aber die anderen? Was interessieren mich die anderen? Hey, geht's schon wieder ums Geld. Ja klar, jeden Monat das gleiche. Aber stimmt doch. Die anderen können sich sogar Klamotten von ihrem Taschengeld kaufen. Naja, aber die bezahlen wir ja auch. Aber ich kann nie alleine entscheiden, wenn ich was kaufen will. Das ist auch besser so. Na, na. Vorschlag. Wir vereinbaren für die nächsten sechs Monate einen festen Betrag für Kleidung, zum Beispiel 180 Euro. Das ist viel zu wenig. Warte doch mal. Dann bekommst du jeden Monat 30 Euro extra auf dein Konto. Wenn du dann Klamotten kaufen willst, nimmst du das Geld vom Konto. Wenn nicht, dann sparst du das Geld. Ich weiß nicht. Also ich weiß auch nicht, ob das so eine gute Idee ist. Hast du eine bessere? Wir können ja später nochmal drüber reden. Na gut.